Поки я тинявся по кімнаті, мені на очі потрапила ця ідіотська одна проти всіх. Книга була розкрита на сторінці 215, і я помітив уривок, жирно обведений олівцем. Я прочитав його і зрозумів, як мені діяти в цій делікатній місії. Там було написано ось що. «Що може протистояти?» Мілісент сміливо зустріла погляд суворого старця, і її очі блиснули. Що може протистояти чистому і всепоглинаючому коханню. Мілорде, вона не боїться ані гучних титулів, ані високих звань, її не зупинять марні заборони опікунів і батьків. Я кохаю вашого сина, лорде Майндермер, і ніщо у світі не зможе нас розлучити. Задовго до створення світу нам судилося кохати одне одного, чи маєте ви право йти проти волі долі? Граф пильно подивився на неї з-під густих брів. Хм, промовив він. Я, коротше кажучи, я не встиг дізнатися, що там відповіла Мілісент на хмикання графа, бо двері розчинилися, і до вітальні увійшов старий Бітлшем, як завжди привітний і люб'язний. Мій дорогий містер Вустер, яка приємна несподіванка. Сідайте, прошу вас. Чи можу служити? Е, бачте, цього разу я виступаю в ролі посланця. Представляю інтереси старигана Бінго. Мені здалося, що його привітність трохи зменшилася, але оскільки мене не виставили за двері, я продовжив свою справу. Я завжди вважав, сказав я, що надзвичайно важко протистояти тому, що називають чистим і всепоглинаючим коханням. Часто питаю себе, чи є у світі щось, здатне йому перешкодити. Мені здається, що ні. Не думаю, що мої очі блеснули, коли я сміливо застрів погляд суворого старця, але принаймні я виразно зіграв бровами. У відповідь він лише засопів, виглядаючи доволі скептично. «Містер Устер, ми вже обговорювали це питання під час нашої останньої зустрічі. Та так, але відтоді ситуація змінилася. Сьогодні вранці Бінго зважився і надягнув зашморг». «О боже!» Він підскочив у кріслі, роззявивши від здивування рота. «Як це зашмург? Який жах? Де це сталося?» Я зрозумів, що він не збагнув, про що йдеться. «Це всього лише метафора. Якщо я правильно розумію, що таке метафора, я мав на увазі, що ваш племінник одружився». «Одружився?» Надягнув ярмо найформальнішим чином. «Сподіваюся, ви не триматимете на нього зла за це, правда?» «Самі розумієте, гаряча, молода, кров, два закоханих серця і все таке». Він обурено засопів. «Я надзвичайно стурбований цією новиною. Я, я вважаю, що зі мною е, не порадилися. Так, так, не порадилися». «Але чи маєте ви право йти проти волі долі?» – сказав я краєм ока, поглядаючи на відкриту сторінку книги. «Перепрошую». Розумієте, їм судилося покохати одне одного. Так би мовити, задовго до створення світу. Мушу зізнатися, якби у відповідь він лише хмикнув, я опинився б у надзвичайно скрутному становищі. На моє щастя, цього не сталося. Він мовчки сидів, очевидно, умірковуючи мої слова, а потім його погляд упав на книгу. Старий здригнувся. «Господи, містер Устери, та це ж із вашого останнього роману». «Більш-менш. Ось чому ваші слова здалися мені знайомими». Він просіяв від задоволення і видав кілька звуків, схожих на приглушене куткудакання. «Боже, Боже, ви знаєте мою слабкість». Він узяв до рук роман і поринув у читання. Я вже почав думати, що він забув про моє існування. Нарешті він поклав книгу на стіл і витер очі носовичком. Гаразд, нехай буде так» промовив він. Я мовчки совався на стільці, сподіваючись на краще. Нехай буде так, повторив він. Не можеш я вчинити, як лорд Віндермер. Скажіть, містер Устере, чи списали ви цього пихатого старого з когось реального? Та ні, просто вирішив, що тут потрібен саме такий персонаж і готово. Геній, пробурмотів Бітлшем. Геній. Що ж містер Устере... «Я переможений. Справді, чи маю я право йти проти волі долі? Сьогодні ж напишу Річарду про мою згоду на шлюб».